De acum, Sunt serios, mai... n-am văzut Deci singurul care mi s-a părut că Așa, un pic de limpezime în joc a adus, Mi s-a părut să mărtea Ce te spun? Restul a fost de norocile, că... n-au avut nicio idee și a fost o confuzie totală. Numai acum vorbim să știți despre meci, după aia îl uităm pentru totdeauna. Să, Martean, cred că ți a făcut impresia asta pe că ti-ai lăsat o indusă de nu. toate comentariile. Nu, mie nu mi s-a părut. Să, ba... Martean a schimbat mare lucru, adică, Am... în afară de două driblinguri la început, când a intrat, după aia a greșit vreo trei pase. Mi se pare, încă o dată, că e singurul care a mișcat ceva. În a rest... mișcat ceva, da. Mă rog. frate, stand-ul când prindea mingea s la avioane. și -au avut furat, și el trei juturi... Ne-au furat și arbitrii. De la 25 de metri toate, la 15 metri înălțime. Deci, la unghi ascendent de 45 de grade. Cam așa erau. Toci... Și au fost setat pe râg. Bine. Eu zic că ne-au furat și arbitrii. Nu ne-au dat în primul rând, <laughs> nu ne-au dat penaltiul ăla pe care... trebuie să-i Trebuia să l zic, trebuia să da, Înțelegi? a fost un offside, mă rog. Nu, nu mai contează. Important e că nu mă așteptam să joace atât de slab. Sigur, s-a văzut presiunea până la urmă. Aici e singura explicație plauzibilă. Da? Pentru că totuși au jucat mai slab decât au jucat în precedentele două meciuri în condițiile unui adversar. Modest... Stai puțin, deci meciul ăsta au jucat mai slab ca în precedentul și în precedentul au jucat mai slab, mai slab ca în, primul. în precedentul. Pe asta deci, eu... Bine că s-a sfârșit pe cuvântul meu. să știi că... din punctul ăsta de vedere, da. Da. Nu nimic, Avem și noi șansa. Să știți că începând din seara asta, dacă dați drumul televizor, chiar aveți mm. șanse să vedeți meciuri 1 și 1, adică să nu mai riscați da. să vedeți meciuri cu România. Nu, dar trebuie să le mulțumim tuturor patronilor din fotbalul românesc, care de 25 de ani încoace, se ocupă să distrugă, să jupuiască... Hai că mă enerfez! Ceea ce e trist... <laughs> Na, Gigi, Mititelu, Nețoiu, Neamitică, Nașu, toți ăștia, toată liota asta de șnapani, hoți, tâlhar la drumul mare, care asta au avut două Lasă-l un pic, lasă-l un pic. Gata, Așa nu mai zic nimic. Uite, asta e. Uite, ce a ajuns. Se mai uită cineva la meciurile din campionat? Nu. Pe cuvântul meu, dacă mai înțelegi. Dar lasă la o parte fondul problemei. Pe mine aseară cel mai rău m-a dezamăgit. Lăsăm la o parte, ok. N-ai putut să faci mare lucru. Ce, ce, ce să faci? No, Atitudinea, adică, adică dintre toate echipele da, pe care le-am văzut la campionatul ăsta european, vorbim de cele mici. Așa. Irlanda de nord, Islanda, nu știu. De astea de mâna 7. Bă, toți au murit pe teren, inclusiv Albania, nu mai vorbim Deci albanezii aseară care nu au niciun talent fotbalistic Au jucat aia, dat doar din, din suflet <ră> Bă, toți au vrut, nu știu, la ei noștri am văzut o lehamite o... Poate erau copliciți de emoții, nu vreau să vorbesc cu păcat Dar nu i-am simțit că vor, știi? Deși tata Pui a zis că din punct de vedere atitudinii jos, pălăria n-ave acest lecer da. mai mult de data. Eu, eu, eu aș vrea să-l citesc pe colegul Julius Constantinescu care spune că după meciul de aseară nu a devenit și el golgetorul campionatului <laughs> alături de ta. Asta, cu Asta. Două goluri marcate tată. Dar nu vi s-a părut că erau 2, nu 1? că adică dacă îl puneai pe torge și peste l puneai pe Adi Popa, cei de 1,90 m cât avea oia. Serios, nu? Da, stai, mă, n-au mâncat când erau mici. Atâta... N-am avut banane, nu știu. Da, da, când... <laughs> Dom'le, noi n-am avut banane când eram mici. <laughs> și de-asta... Da, ne oprim aici cu meciul? Hai să-i le dăm și da, Avem și o piesă, uite. Avem, imi avem imi o piesă, Deci da, avem... nou imn al Naționalei. Hai. Europa FM Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine! minioni noștri la seară 721 de minute. Bună dimineața. Începe emisiunea. Considerăm că n-am vorbit despre funcția, mai da, și nici da, nu mai. gata să terminat. În urmă, fotbalul, Aha. echipa națională și așa mai departe. Asta a fost. Deși am fi putut vorbi toată emisiunea astăzi probabil despre meciul de seară și nu numai. Da, urmează, ce să spun? Urmează chinurile de calificări, mă rog, necalificării la. Da, hai să nu cobim. Da, da, da, da. da. Aia e o grupă mult mai ușoară și se califică și prima, doar <laughs> decât. Băi, stai mă puțin că totuși nu poți să depășești momentul Nu mai, nu mai, Campeonat care se califică și echipa De pe locul 3 da. Da, 4 din 6 da, da, mă, da. -a fost să fie. Și n-am reușit să ne calificăm Nu că am ieșit pe 3 Și nu ne-am calificat în 4 am ieșit pe patru, pe asta că asta e sigur. mai sigur. Tranmă să termin pătrei să nu te califici în da. alea 4. Da, deci de fapt noi să De nimic. fapt, noi le-am făcut o albanejilor. Da, așa, ia uitați-vă mă, fiți mai pe 3 și stați mai până miercuri ia. cu emoții, cu tensiune, până. Ha, nu mai treabă. Bine, azi e vacanță pentru mulți dintre voi. Vă mulțumim că v-ați trezit și astăzi cu noi. Vă promitem o emisiune foarte mișto, foarte ca de obicei. Mișto. Și dacă vă duceți la muncă, trebuie să găsiți și motive ca să vă duceți la muncă, să fiți bine dispuși, că în general mersul la serviciu și statul la serviciu mai ales, presupune și predispune la diverse neplăceri. În primul rând neplăcerea faptului că trebuie să muncești pentru un salariu. Asta mă gândeam, că da. e primul lucru care ți se întâmplă. Da, trebuie neplăcerea să de a pentru... merge la muncă. Da. Bine, acum... Uh... Pe de altă parte, fotbaliștii români Statul la serviciu îi predispune la alte neplăceri Cum ar fi bătaia la albanezi Deci orice fel de serviciu ați avea Din ața asta, tot e mai bine Decât să fii fotbalist în națională Că te bate albanezii și te fac de râs. Bine, prin definiție, statul la serviciu i-a asta fac, stau în teren, practic Da deci, o atmosferă plăcută la locul de muncă Îi poate ajuta pe oameni să vină cu drag la serviciu Sau o nevastă de care vrei să stai departe, mă gândesc Da um, Iată șase idei ca să vă fie mai ușor la muncă Ai da. șase idei ca să ne fie ușor la muncă? Ia să vedem Compilate de colegii de la adevărul Care răci și caută motiv uhum. Acum, după ce nu... Sau loc pus. de muncă da. Deci, nu întârzia Zic colegii, asta ți ruinează ziua Pentru că ești luat la oc de șef și rici să fii dat afară Asta în cazul în care nu ești chiar tu șeful Deci e bine să fii șef Asta face munca mai plăcută mm -hmm. Și mai ales că e mai plăcută Tot când o fac alții Întotdeauna. Zice. Da. Întotdeauna. O altă idee, nu sări peste micul dejun Las pe mine ce aici, ai venit, aici ai venit la mine acasă Cum să sari peste micul? Micul dejun ajută memoria și concentrarea zaf. Tu mănânci dimineața? Da nu cred, da. nu pari <laughs> nu, nu, am Dacă nu vrei să fii obosit și somnoros întreaga zi Încearcă să-ți faci timp și pentru cea mai importantă masă a zilei Eu așa adăuga că și prânzul e important mm -hmm. Și gustările dintre mese Le poți da. pune de jururi de afaceri dacă vrei Și trebuie să te duci la toate Deci, da, Numai dacă ești șef Deci e plăcută munca la birou dacă e șef Descoperim din ce în ce mai multe Câte motive Câte întâlniri pe vremuri a? Aveam ceva <laughs> Sedentarismul. Nu fi sedentar, de la birou. Sedentarismul predispune la obezitate. Deci crește riscul de obezitate, hipertensiune, diabet, știi, o grămână de nenorociri. fă o favoare și ia o mică pauză la fiecare 30 de minute. Băi, asta mi este, zice adevărul. Asta mi este de fiecare dată. Da. Șefii care au risporit de obezitate din pricina atâtor de jurnuri de afaceri au nevoie de și mai multe pauze, și mai lungi, și mai dese. Uh -huh. Deci, în principiu, iar e bine să fie șef. Trebuie să investești într-un scaun confortabil. Ce ai făcut, mă? Să fie tare. Dacă nu, să fie potrivit. Dacă petreci foarte mult timp la birou, investește într-un scaun de calitate și aș adăuga, mai ales, investește în păstrarea lui, ca orice șef responsabil. <laughs> Bă, deci dacă e șef, trebuie să investești să în ținem, păstrarea da. scaunului. Da. Fă gimnastică! Eliberează-te de tensiune cu mici exerciții simple Care te relaxează Cum ar fi, de exemplu, concedieria către unui subordonat Asta poate deveni foarte relaxantă Dar la început o să faci un pic de febră musculară la conștiință Dar după aia bine. Da, O să fie chiar plăcut Personalizează-ți biroul cu decorații simpatice Cum ar fi plante, tablouri ale familiei Mascota preferată obiecte care ți amintești de momente frumoase din trecut, cum ar fi poza de la divorț. Seamnă că plantă sunt eu, de ce aș mai pune și alte plante? Sau, de exemplu, poți să-ți iei, da, o secretară decorativă. Ea poate frumuseța biroul foarte mult. Deja lucrurile se schimbă. Sau o pancartă. Un obiect decorativ care ți-îmfrumusează biroul și te ajută să îți facă munca mai plăcută, este pancarta Aia cartonul pe care scrie, vin imediat. Bă, erau la modă astea pe vremuri, mă țineți minte. Da, și nu stia ce imediat. Să am. Când? mai, da. Mai nu au apărut și prin mall-uri chestiile astea nu și mă cred. miră, serios, Bune. am văzut, o să le fotografiez. Am văzut în mol. Vin, Vin imediat. Bă, nebunit, ce tip de Mi, mi s-a întâmplat cu... cu un taxi la autopeni, știi? Unul de la de. un șnapan. Era o coadă de trei taxiuri de șnapan și el trebuia să ia un taxi neapărat și m-am dus să iau un taxi și tipul mi-a zis, nu, luați-l pe primul. La el e final al doilea. Bine. M-am dus la primul șontâc și Primul era gol, nu era șoferul. Uh -huh. Păi zic unde e? Vine imediat. Păi și nu mergem... <laughs> nu trebuie să-l așteptăm pe primul. Păi, da. <laughs> întrebarea dimineții. Întrebarea dimineții. Zinzaf, întrebarea dimineții. Ce-ți și... place cel mai mult la locul tău de muncă? Da. Ce-ți place cel mai mult la locul tău de muncă? mi îmi place chiar locul meu de muncă. Asta este unul dintre. dacă îți place, place locul tău de, mult. de muncă. Da, îți place, da. Ce-ți place cel Cine-ți place cel mai mult la locul tău de muncă? Da, da e și asta <laughs> o variantă, dar nu mergeți spre chestii negative. Adică ce nu vă place? Nu. ce vă place? Căutați general, lucruri care vă plac la locul de muncă. Zilele libere. Da, dacă lucrezi în turism. Da. Vacanța e cel mai plăcut lucru până la urmă. Chiar așa? Ce faci când lucrezi în turism? Când te duci în vacanță, ce faci? Stai acasă. Ești plecat în vacanță, nu stop. Aha. Știi, cel mai frumos cred că ar fi să fi ghid. Mie mi-ar plăcea să fiu E munca naibii De ce? Mamă, mamă, mamă, cum e să muncești Păi pleci permanent în vacanță, ești permanent plecat Trebuie să știi doar câteva lucruri Un bun cu un băț de la cu Un Cu de la Urmați-mă Da Luca pare că nu-i place nimic la locul de muncă. Se pune de 22 ore aceeași întrebare Ce ziceați că e în turnul ăla? Avem înregistrări Pune-mă înregistrări Nu merge Nu merge? Nu Da eu în turism, mie în turism mi-ar plăcea, deci asta n-ar plăcea la locul de muncă. Turism în Grecia, vurvuru. <laughs> Întâmplător. <laughs> Sau măcar câteodată, așa. Ce-ți place cel mai mult la locul tău de muncă? 1 7, 6, 9 SMS cu tarif normal. De asemenea, așteptăm și mesajele voastre pe pagina de Facebook Europa FM. Uite, vezi feedback cum place mie la locul de muncă. Da. Atunci când ascultătorii ne spun, domne, nu-mi place, nu știu... Muzica. Nu-mi place exact. concurența, de-aia vă ascult da. Nu-mi place, place nu mă. știu ce. Chici de genul ăsta. Ai greșit cu asta că nu-mi place muzica. De ce? Păi o să vină SMS-uri, ei provocați, să a termina. Deci ce vă Pui place e. la locul de muncă? Hai că -am, am La zis locul de lor de muncă, mâncă, nu la al nostru. Da, i-am înnebunit. Hai! No!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 Si un gust bogat, savureaza cafeaua Viva în toate stațiile OMV. Te așteptăm cu drag! Echipa ta OMV Viva Cafe. OMV, We Care More!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 fă -ți încălzirea la volanul noului Opel Astra. Vino și tu la meciul decisiv al verii pe terenurile dealerilor Opel din București între 24 și 25 iunie. Testează mașina anului 2016 în Europa. Fi cel mai bun la loviturile de departajare și câștiga unul din trofeele puse în joc. Multe mingi de fotbal sau unul dintre cele trei weekenduri cu noul Opel Astra. Construiește o casă, un bloc sau le renovezi? Profesioniștii în construcție îți recomandă cimentul și liantul Cemrom de la Soceram. Un ciment unic pentru Betoane, fundații, ten cu el și mortare speciale CEMROM, pentru construcții care durează și rezistă De la Soceram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 Și nu avem noi Bună întrebare Delia <laughs> Spirit și 39 de minute Ce-ți place cel mai mult La locul tău de muncă Despre asta vorbim În această dimineață Așteptăm mesajele voastre La 1.769 Sau pe pagina de Facebook Europa FM Nu, stai, Luca nu, Am zis că nu mai vorbim de meci Dar numai un pic mai vorbim Da, sigur de Deci cum a zis Săpunaru? Săpunaru a zis că Cred că ne-am dorit Prea mult Victoria Deci am fătba le vorba asta Știi? Da. Și-au dorit de mai, și -au mai mult, Victoria. Dorit mult Victoria Ai nu știi? Și-au dorit prea mult victoria și a dat pe afară, n-au avut prea plinul bun. Crezi că asta a fost? Da, a, a luat-o în jos. Și albanezii și-au dorit mai... un pic victoria sau cum? Da, albanezii și-au dorit mai mult, dar atât nu prea, dar nu mult mai mult, mai adică mult. ei și-au dorit potrivit de mult. Da. Noi, în schimb, am exagerat, mai de aia cu minionii, cu <ră> înțelegi? Deci, noi, asta a fost. -am Băi, am nu, am exagerat cu pasiunea, cu dăruirea, cu nu știu ce. Nimeni Așa, nimeni și nimeni. dă mai înapoi, înțelegi sau și înhibat. Sau păi, asta e ca, știi, când văa da. și mama, îți dorești atât de mult încât s a terminat treaba. Da, da. Poate că n-a fumat ce trebuie Ali Bec, de data asta. Hai să lăsăm. Greșesc, Gata, că... mă, nu mai greși. Spaghetii mi-baz. No! Ali Bec, săracu, s -a și accidentat Da, bietul de el. De -aia nu l-a băgat în primele meschersele. Să nu se accidenteze. Da. Hai, gata. Da, dar înțeleg că Libeca a găsit metode naturiste ulterior să se trateze mm. a, a Cu iarbă? Cu iarbă, da Bine Băi, mie, gata, hai de să nu mai pot, s-a terminat Nu mai, nu mai deci vorbim de fotbal Nu mai vorbim de nu fotbal, fotbal. Da, Băi, am găsit întâmplarea anului yeah. în București Deci dacă mm -hmm. pentru toți cei care vor să râdă de bucureșteni Așa. Acum este momentul, fraților, fiți atenți Deci, i-am inter... spus și nu Moise asta, știi? Băne, nebucureștenii sunt singurii care nu se supără că râd uh, ceilalți care nu sunt bucureșteni de ei. Suntem singurii care nu ne sporăm. În schimb, dacă râzi de un oltean că e oltean, mamă, dacă-i face asta lui Moise, Moise te urește toată viața. Nu e adevărat că s-au obișnuit. <laughs> Că da, ce și el glume cu moldoveni, după aia Așa da. e, și moldovenii și se și supără eu nu supăr. și ei, și ardeleni, dacă fac, dacă facem glume cu moldoveni sau cu ardeleni de la microfonul ăsta, am încurcat. -o. În schimb cu bucureștieni toată lumea poate să râdă de bucureștieni Băi, noi nu ne supărăm. Râdeți, mă de noi, care Boicine, mai vesea. Da, nu, nu, cu și cu da. Moise, că Moise a zis: "Noi mitici". Deci, Moise a acum, o săptămână și a început o rubrică: "Noi mitici". Moise, da. și la drobeta". Da, <laughs> Miticul de drobeta. ne ați asimilat și pe noi. Uite, eu sunt un mitic de Iași, da, ești un mitic cu accident. Nu mai ai nicio Băi, stați, am găsit întâmplarea anului care e în București, o cursă de troleibuze. O cursă de troleibuze care un troleibuz a pe la Vale, să depășească cum? pe celălalt, ei fiind pe același fir. Băi, deci cum e asta? Înțelegi, urmează cursa de tramvaie pe aceeași linie. Deci a fost un accident, un troleibuz a intrat într-un stิลป, după ce un alt troleibuz aflat în spatele sau a încercat să depășească, deși circula pe aceleași cabluri de alimentare. Vă imaginați? Urmă, urmă la Și întrebarea e, de ce a intrat ăsta în stel, primul, când a încercat alaltul să-l depășească? Să facă loc. Pentru mm. că s-a speriat mm. l-a <laughs> văzut pe colegul cu trolebuzul în stânga, știi? La o depășire de-aia la 15 la oră. Că astea sunt troleibuzele, astea sunt ca niște vaci pe bateria, așa știi? Mm. Cred că întrebarea e de ce e, deci a încercat celălalt, ăla al doilea să-l depășească. Deci și fi fost în mintea ăluia. Înțelegi? A zis că a fost un troleibuz, ia să-l depășesc și-a luat de volanul ăla care este cât o sufragerie, spune... așa <laughs> Și când a ajuns în dreapta Când s-a uitat la stângă S-a -a speriat a zis, Și a tras de volan Și a intrat în stâlp Înțelegeți pe același cablu mă, Ce te Cum e, mă, posibil? Ce-i mintea ta? Dar adică... e că și primul șofi Imagina că îl depășește Moa, înțelege ce-l fac Acum îi dau praf Foarte bună întâmplarea asta da. E în București, zici, nu? Da, București, în da Dacă n-aveți trolebuți la voi în oraș Pierdeți se pierde, s cu tramvaie. Da, asta trebuie să se retragă iluce. De ce frustrare au vatmanii, vatmanii aia? Că ei nu pot depăși nimic? Deci eu cred că Vatmanii sunt cei mai... Uh, printre cei, cei mai frustrați șoferi conducători de vehicule în trafic pentru că ei nu pot depăși. Ei nu pot să... E bine, acum avantajul că ei sunt deja pe linia de tramvai. Știi? Adică nu ca... Toți cocalarii care se bagă pe linia de tramvai Ei sunt deja pe linia de tramvai Dar nu pot depăși pe cealaltă linie de tramvai Cum fac unii cocalari. Deși ce -ar fi cocalari Hai să ah. vedem cu muzica Bob Sinclair Și Steve Edwards, World Hold On 7 și 44 Avem întrebarea dimineții la Europa FM Ce-ți place cel mai mult la locul tău de muncă? Facebook și SMS la 1769 oh, yeah, yeah. clar la Europa FM 7 și 47 de minute. Mulțumim pentru mesajele pe care le-ați trimis în această dimineață și le așteptăm în continuare la 1769 SMS cu tarif normal sau pe pagina de Facebook Europa FM. Ce-ți place cel mai mult la locul tău de muncă? Și sunt convins că sunt lucruri care vă plac la muncă, chiar dacă de multe ori vă treziți și vă duceți așa cu lehamite. Pauza de masă, spune Costin din Baia Mare. Șefa dar ar fi bine să afle șef wow. cum e cu afacerile astea de familie nu prea <gri> nu, e, nu, nu e bine întotdeauna îmi place la locul meu de muncă libertatea de a-mi alege destinația, în limita acceptabile văd o grămadă de lucruri frumoase din țară în special sate, sunt agent de vânzări pe zona Ardeal ne spune Florin deci mai ușor cu glumele cu Ardelenie în dimineața asta uh -huh. Vlad îmi plăcea ce lucram, proiectare mașini în acum am concediu non-stop Flori a ajuns la pensia așa că ne uh -huh. ascultă non-stop în acest moment. Sigur că cel mai mult la locul de muncă îmi place Europa FM, spune Mario din Timișoara. Mulțumim Vai. tare mult. Modul în care reușim să rămânem o echipă familie, spune Daniela. Mulțumim tare Salariu. nu rest nimic. Uite, uh -huh. Daniela e mulțumită de salariu. O zi Tot pe e săptămână. Bine, da. Da. Uh -huh. Eu sunt ginecolog. Îmi place uh -huh. foarte mult la serviciu. Și Bine mă la, Laurențiu ne spune așa La locul meu de muncă, cel mai mult îmi place Coliva no. Încresc la o firmă de pompe funebre Aha. Laurențiu din Brașov <laughs> Bine mă, Laurențiu Și pe Facebook o, Toți o să trecem pe la tine Până la urmă așteaptă e, e bine că za e foarte pozitiv în dimineața asta. <laughs> păi Florin, da, stai în fiecare cu tortul lui. Flo zice așa Florin, e o listă lungă de lucruri care îmi plac, dar o să vă spun ce nu-mi place. Am demers 174 de kilometri dus în în fiecare zi, dar nici nu vreau să mă mut mai aproape. 170. Trăiește într-o țară în care poți să faci 174 de kilometri autostradă... într-o zi. <laughs> da, dacă e autostradă. Așa, Șerban Dănița zice Cred că peste tot la locul de muncă sunt zile bune și zile mai proaste Pot spune că îmi place relația cu colegii Pur și simplu îmi place ce fac Îmi place relația mea cu colegele Și cu gândire pozitivă ne facem viața mai bună în fiecare zi Marinela zice Mie îmi place ceea ce fac Lucrez în industria vestimentară Și pot spune că în fiecare zi am câte o provocare Zâmbetul clientului când pleacă mulțumit face toți banii şi După care ne spune și noi. Rămâneți neschimbați Mulțumim, așa am vrea și noi Sândel zice, cred că ne pierdem aproape jumătate din viață la locul de muncă, singura plăcere sunt banii, de aia ne și ducem. Acum depinde și de locul de muncă pe care l-ai, bună dimineața, bună dimineața și ție Iulian e amărât, zice nimic, nu mă duc cu drag, mă umplu de nervi și banii vin cum dă patronul. Fă-te patron! Na. Și Alexandra zice, mie îmi place cel mai mult că lucrez cu un pistol. Dar What? îmi displace că e cu vopseanu cu bile ah, După care în paranteză, să măcar bile <laughs> Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Someone ah. și 54 de minute. Rămâneți prin preajma, Avem după ora nouă dublu sau nimic. Astăzi am pregătit 800 de euro. Vara asta ocupăm Marea! 29, 30 și 31 iulie. Right. Summer top. Summer top. Europa FM live pe plajă. Powered by Selgross.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 Bay, orbit. Cele mai bune oferte le găsești doar la Practică! Mașină de tuns iarbanac, motor benzină, 3 cai putere la doar 479,90 lei și umbrelă pentru plajă diametru 1,8 metri la doar 19,99 lei. Practica de la casa, la casa. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutopgel le combate eficient!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 Hei, hai să-ți dau un pont. O mâncare nu surprinde doar prin gustul bun, ci și prin aspectul deosebit. O felie de pară poate fi un suport creativ pentru crema de brânză, iar ridichile pot fi folosite ca decor pentru o mulțime de aperitive. Pentru idei proaspete, la Lidl ai pere la 3,99 lei kilogramul și ridichi la 0,99 lei legătura. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Alegi spre la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diarrea acută infecțioasă. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La eMag. Cumperi orice laptop cu Windows 10 și primești cadou Office 365 și 1TB în cloud. Comanda acum laptop Asus X540LA cu Windows 10, procesor Intel Core i3, 4GB RAM și hardis de 1TB la doar 1799,99 lei. eMag. Online. Vă reu, simplu.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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora 8, bună dimineața! Ioana Brustul Capitanu vă prezintă știrile Europa FM Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea va fi călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, izolat caniculară în Muntenia, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 29 și 35 de grade. Ce va ploi de scurtă durată vor cădea în vestul și în nordul țării. De diseră însă instabilitatea atmosferică se va accentua, iar în Banat și Crișana vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat Grindina. În capitală se anunță o zi călduroasă, maxima va ajunge la 34 de grade. 10 de persoane evacuate din case și sute de gospodării inundate sunt pagubele produse de o furtună puternică ce a lovit noapte Valea Jiului. În mai puțin de două ore, toată zona a fost sub apă, Transmite Marius Mitrache. Peste 60 de persoane, dintre care șase copii și o femeie însărcinată, au fost evacuate de pompieri cu ajutorul bărcilor, iar sute de gospodării au fost inundate în urma unei ploi torențiale ce au făcut ravagi în Valea Jiului. Ploaia a început în jurul orei 21, iar în scurt timp toate orașele din Valea Jiului arătau ca după un adevărat potop. În Petroșan, spre exemplu, în întreg cartier aflat într-o zonă mai joasă, a fost sub pe nivelul acestea, ajungând la etajul 1 al imobilelor la Lupen, primarul Cristian Răz, solicitat instituirea unui cod roșu de intervenții după ce toate străzile din localitate au fost sub apă, iar autoritățile locale s-au arătat depășite de situație. De asemenea, subsolul spitalului Petroșan și casa liftului au fost inundate. Persoanelor evacuate le-au fost puse la dispoziție locuri de cazare pe perioada de noapte în Căminul Universității de la Petroșani și drumul național 66 la intrarea în Petroșani a fost blocat timp de aproximativ 3 ore din cauza aluviunilor și torenților de la Petroșani, Marius Mitrache, Europa. În municipiul Arad, numeroase locuințe au fost inundate. Aseară sistemul de canalizare nu a făcut fața apei. Au fost inundate peste 200 de gospodării, dar și 5 instituții publice, printre acestea Ambulanța, Catedrala Ortodoxă și Subsolul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean de urgență a fost trebuit evacuată, a declarat managerul unității Ciprian Pribac. Da, ca măsuri am evacuat Camera de resuscitare și partea în care ploua. Toate urgențele au fost deviate spre aripa de pediatrie și spre intervenții minore. Activitatea e asigurată în mod normal în continuare. Probabil, timpul de așteptare a crescut datorită lipsei de spațiu, dar în continuare s-au asigurat uh, urgențele necesare și uh, în special pentru urgențe majore, accidente rutile. Când a început să plouă, toată lumea s-a mobilizat și am evacuat aparatura, mobilierul și, și pacientul 41 de localități din 8 județe au fost afectate de ploile torențiale și inundații în ultimele două zile. Acesta este bilanțul oficial prezentat de Ministerul de Interne. Până la orele prânzului este risc de inundații în mai multe zone ale țării. Hidrologia a avertizat cu un cod portocaliu prefecturile județelor Hunedoara, Caraș Severin, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita și Sibiu. Anchezatorii bucureștenii au audiat ieri mai mulți martori în cazul celor două adolescente care au fost găsite între viață și moarte în apa unei piscine din zona Străulești din capitală. Fetele sunt internate în stare foarte gravă la terapie intensivă la Spitalul Grigor Alexandrescu. Procurorii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Lă ascultăm pe Andrei Paleu. Pe lângă cercetările legate de infracțiunea de vătămare corporală, se verifică activitatea centrului de agrement și atribuțiile pe care le-au angajați complexului respectiv. Polițiștii au audiat ieri mai multe persoane pentru a afla cum s-a petrecut incidentul. Cele două fete de 12, respectiv 16 ani, au fost scoase din apă de persoane care se aflau în acel moment la piscină, apoi au intervenit cei de la smurd chemați la fața locului. Ambele victime au ajuns la spital în stop cardiorespirator, unde li s-au făcut manevre de resuscitare, iar după stabilizare au fost internate la terapie intensivă. Medicii spitalului bucureștean Grigore Alexandrescu sunt rezervați în ceea ce privește starea fetelor, având în vedere că ele respiră cu ajutorul aparatelor. Grănicerii turci au deschis focul iar asupra unor sirieni civil la frontiera dintre cele două țări, cel puțin opt sirieni printre care patru copii au fost împușcați în timp ce încercau să fugă din țara lor aflată în război, anunță Observatorul sirian pentru drepturile omului. Opoziția siriană în exil la Istanbul, susținută de Turcia, anunță un bilanț de 11 morți. Informațiile potrivit cărora grănicerii turci ar fi deschis focul asupra unor sirieni la frontieră nu reflectă realitatea, a reacționat la rândul său ministerul de externe de la Ankara. Turcia acționează pentru a-și frontierele de orice activitate ilegală, cum ar fi contrabanda și terorismul, Adaugă diplomația turcă. Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Bastia. Bună dimineața. Anghel Iordănescu nu a demisionat după înfrângerea rușinoasă cu Albania. Selecționerul a spus după meci că nu este o seară neagră și nu are ce să le reproșeze jucătorilor, mai ales în privința atitudinii. În privința viitorului său pe banca națională i-a îndrumat pe ziariști să discute cu Răzvan Burleanu. Iordănescu a ținut să mai sublinieze odată că tricolorii nu prea joacă la echipele de club în timp ce Albania de astăzi nu mai este o adversară de mâna a treia. Președintele FRF Răzvan Burleanu și căpitanul Vlad și au refuzat să ofere interviuri după meci. Amintim România a fost învinsă cu 1-0 de Albania, a gol marcat de Sadiku în minutul 43 și a încheiat pe ultimul loc în grupă cu un singur punct. Franța și Elveția au remizat 0-0 și merg împreună în optimi. Cleveland Cavaliers este noua campioană NBA. Reprezentanta conferinței de est a câștigat cu 93 la 89 în deplasare, meciul decisiv al finalei cu deținătoarea trofeului Golden State Warriors și s-a impus cu scorul general de 4-3 după ce a revenit de la 1 la 3. LeBron James a fost din nou cel mai bun jucător al lui Cleveland cu 27 de puncte, 11 asisturi și 11 recuperări și a fost desemnat MVP-ul finalei. Draymond Green de la Golden State a fost cel mai bun marcator al meciului de azi noapte cu 32 de puncte. La pauză Warriors au avut 7 puncte avans, dar Cavaliers au revenit și au luat revanșa pentru finala pierdută anul trecut cu 2-4. Super match făcut de Cavaliers în această noapte. Genial. Practic după meciul României cu Albania am stat să văd și meciul ăsta. așa am vorbit bine. Ca să-mi revin după... Pe mine m-a și încurcat meciul României că așteptam asta și eram așa un pic de concentrat din plicină. Aoleu, urmează Republica Fantastică, România. Suntem o țară de manageri. Ne place să fim manageri, să fim șefi. Dar mai nasol e când dăm de manageri în spitale. Da, ne-și place vorba cu boss. Da. Ce da. Faci, boss. Ce faci boss cu spitalul de copii? Aflăm imediat. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. de prieteni, nu uitați, dublu sau nimic, 800 de euro avem după ora 9. Stai puțin, urmează Republica Fantastică România, dar mi-am lăsat aminte am că nu mai vorbim despre meci. Luca e adevărat că totuși unul din motivele pentru care am pierdut aseara e că, că o seară înainte am mâncat la 10 și jumătate, nu noi, ci jucătorii. Da, a zis. A zis Tadaboul, că am luat cină târziu. nu normal să cinezi la 10.30 înainte a meciului. Cum? I-am dat programul nu? peste cap, mă, că și aici a fost o goronie, n-am vrut să mai insist pe asta. Eu au pus să ia trenul să le-au Le schimbat antrenamentul la Lyon. Adică s-au făcut și niște moșmande. Iar am, -am fost, da. Iar ne-au <fie> ne furat, ne furat organizatorii? Ne-au furat cu albanezii. Și, și șeful de e... sală. Da. Cred Ai, că hai, șeful mă, de las. sală era albanez. <fie> eu așa cred, că altfel nu-mi explic. Republica Fantastică România. Da, să revenim la ale noastre. Am văzut aseară un reportaj, ce să spun, incredibil la știrile ProTV este, mă rog, era despre cazul unui unui spital iar despre spitale, nu? Un spital care funcționează în câteva clădiri șubrede, cam impropri, așa, vechi de un secol în timp ce, practic, lipit de clădirile acestui spital, e spitalul nou Spitalul nou-nouț o clădire de șase etaje care arată frumos, spectaculos, în care s-au băgat până acum 90 de milioane de leuți dar care nu e folosită din cauza unor încurcături birocratice. Dar e puțin, corp nou e gata, da. trebuie doar dat în folosire. practic înțeleg. gata, da. Da, e practic gata, trebuie echipat. Mi o imagine înăuntru, Dumne, e practic gata, adică trebuie doar făcute ce să zic, finisajele, astea, finalul, știi, trebuie puse panourile la tavanul dublu pe aici pe colo, montate câteva prize, în rest, da. a pus aparatul în el. E vorba de spitalul clinic de copii Victor Gomoiu din Capitală, Aici o parte din saloanele unde sunt internați copiii acum, în spitalul ăsta vechi, au ferestrele zidite. Pentru că nou spital se construiește, cum spuneam, practic lipit de vechiul. Deci sunt copii care stau într-un salon de spital, nu au niciun fel de aerisire și nici lumină naturală. Stau numai la neon. Bun, da, asta, ce să... Bun, uh, s-au cheltuit, cum ziceam, 20 un pic de milioane de euro, lucrările sunt oprite. De ce? constructorul, managerul spitalului Gomoiu și administrația spitalelor din primăria capitalei nu reușește să se înțeleagă asupra modului birocratic în care trebuie justificate cheltuielile. Și când zic birocratic mă refer acum la înțelesul propriu al cuvântului, la, adică la ideea de acte. Documente, avize scrise ce însoțesc o investiție. Că întotdeauna se fac niște acte. Pe asta e, nu se înțeleg pe actele respective. 7.000 de copii sunt tratați anual la Gomoiu, și constructorul și beneficiarul s-au încurcat în ștampile. De fapt, asta e problema. Trebuia rezolvată firește încă de la început. Deci, în momentul în care s-a făcut proiectul și s-a semnat contractul, toate astea trebuiau să fie stabilite. Care este procedura de decontare? Ce? Cum? Ce bani să cheltuiesc? unde? Când? Cum explici? Dar uite că o serie de neclarități provoacă situația de acum. Asta spune ceva despre capacitatea managerială administrației publice românești. Deci lucru de mântuială de la prima știampilă știa pilă încolo. Adică dacă un constructor măcar știe ce trebuie să facă acolo, managerii ăștia politruci habarnau că ei vin, pleacă, nu știu care sunt procedurile, semnează și ei pe acolo, ca primarul cum se spune, când începe să se dureleze contractul apare altul și zice Păi de da, aici, aici ce zice constructorul? Păi zice aici trebuie să faci asta." Păi nu scrie în contra că trebuie să fac asta. Eu nu semnez că mi-e frică de pușcărie. Acum păi noi, domnule, un să știi că poate mai sunt și probleme de genul ăla dacă s-a schimbat managerul, știi cum e, dacă a luat ăla... Da, acum, plus asta. Înțelegi? Și încă o dată, sunt șapte mii de copii acolo, zice ProTV-ul, Bun, acum trei ani când primarul de atunci al Bucureștiului, domnul Sorin Oprescu, domnul doctor, da, venise direct de pe șantierul autostrăzii suspendate, venise cu domnul prim-ministru al vremii, cu domnul Ponta, să-și facă poze pe șantierul ăsta la altul. Domnul Ponta venise de la autostrada aia la altul. Aia care s-a demolat. Aha. Da. Deci au venit să-și facă poze aici unde totul era aproape. Gata, un reporter l-a întrebat pe Oprescu, domnul primar, da, de unde știm că lucrările astea se vor termina la timp? Ce garanții vom avea că acest spital va fi într-adevăr funcțional și nu se va întâmpla ca la Grigore Alexandrescu sau la Mari Curie sau la Bacteazara Seri? Eu. A Eu, asta. este de a fi chirurg. și doamna profesor, care este lângă mine, aici și o lume întreagă medicală. Deci abureală. care e garanția? Eu. Înțelegeți, de asta suntem în halul ăsta în România, pentru că vin toți de tip de ăștia și zic, care garanție? garanția? Eu, nu. Garanția este o procedură legală, respectată, înțeleasă și aplicată. Nu, garanția sunt eu. Cum, care e garanția că se construiește spitalul la timp? Eu care sunt chirurg. Ce are chirurgia cu primăria vorba aia, știi? Vezi, și dacă, uite, era asta a fost... dacă era constructor primarul Bucureștiului, probabil că se făcea și autostrada aia suspendată, dar așa, fiind chirurg, s-a da. făcut numai spitalul. Da. Deci a garantat cum a garantat și pentru autostrada suspendată. Eu fac autostrada, mai țineți minte, că deja autostrada suspendată, la un moment dat ne-a zis, de fapt s-au și făcut părți din ea. Dar nu știm noi. Adică, bă, o bătaie de joc... au n-au fi mai suspendate și suntem în pericol cumva? Știi cum e, mă? Știți cum e, fraților, când... Adică, bun, că fură bani în asol. Vă da, când își bagi joc pe suferința unor copii, asta este absolut înfiorător. Deci copiii stau acolo zidiți în niște celule, în timp ce spitalul nou e practic gata, dar nu merge mai departe din pricina unui ștampil. Asta este, e criminal, adică nu ai altă. Criminal, pur și simplu. Eu cred că ar fi mai cinstit să se declare stare de război în țara asta. Să fie stare de război în România declarată și să ne purtăm ca atare, că toți sunt ținuți bolnavi în ruine și nu în spitale. Visteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM. My force is being sucked to yeah. my blood yeah. My fear is smiling And my dread is singing yeah. Every night a little bit more I cannot see anything I am blindfolded Nu ți se pare că am ceva azi? Nu mai păcărești pe Ioana, gata Tocmai pleacă din studio, nu mai poate Păi dacă pleacă, nu pot să dau semnalul de concurs Eu cred că acum era, nu? Acum era, dar nu pot fără Ioana Nu uitați de semnalul de concurs Dacă l-auziți Musa trebuie trebuie să sunați la 0372069599 Și să ne luați vacanța O vacanță în fiecare zi avem La mare În plin sezon În plin sezon, da da, până să vină semnalul de concurs, eu zic să nu uitați de dublu sau nimic 800 de euro în această dimineață. De turul României mergem la Rășnov peste doar câteva minute. Practicar te surprinde mereu cu avantaje, super oferte, reduceri și cadouri pe inima românilor.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 special de 19.077 euro fără TVA și 3 garanție fără limită de kilometri, oferta este valabilă până la 31 octombrie. Detalii pe mercedes-benz.ro.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 Ai ales, Europa FM. Ya abia aștept diminețile. de dimineața de la 6 de când mă trezesc pe Europa FM. Eu ce să -i stai și ascult, pentru că sunt foarte haioși și frumoși, la plac glumele lor și unele subiecte pe care le mai dezbat. E o muzică diversă. Îmi place tare mult muzica voastră. Lucrez în birou și vă ascult toată ziua. E. Și sunteți dragi. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Și Asta era eu, de, de imna, așa, de da. să fie ascultată înaintea meciului cu România. Am ascultat-o după, după. Întoarce, Hai să nu mai vorbim de meci. Turul României la Europa FM. Asta e aproape de știrea, de știrea Bravo. Corespondența asta noastră de la Cristina Nicaias. Fiți atenți. Cu 4 milioane de euro, după un an și jumătate de lucrări, aș spune după numai cu un an și jumătate de lucrări. Da, da, da, da. da. Dar la BBC zice că n-ai voie să spui cu doar, cu nu știu uh -huh. ce. După un an și jumătate de lucrări, Râșnovul a devenit unul dintre puținelor orașe din țară cu centru complet pietonal. Traficul se desfășoară acum printr-un tunel și turiștii și localnicii se pot bucura în liniște de zona istorică, altfel de de frumoasă. Deci un an și jumate de lucrări, 4 milioane de euro au făcut pasajul subteran, tunelul și cu asta basta. Cristina Nicare, detalii. Bună dimineața! Bună dimineața, așa este, lucrările nu au fost deloc ușoare, cel puțin asta spun autoritățile și localnicii, cei care au asistat la ele. Pentru ca acest tunel să ia naștere, înainte de a începe lucrările efectiv, au trebuit deviate absolut toate rețelele, cele de apă, de canalizare, de canalizare pluvială, menajeră rețeaua de gaz toate au trebuit scoase de pe această zonă astfel încât să se poată construi tunelul efectiv sunt 300 de metri de tunel și acest tunel conține și o parcare subterană cu peste 100 de locuri în sfârșit, turiștii care ajung în Râșnov au unde parca și se pot bucura de această zonă. Vă spuneam că și localnicii sunt foarte mulțumiți de ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă lucrările au durat ceva și chiar dacă s-au făcut cu anumite norme de siguranță, pentru că în zonă sunt clădiri vechi, care din cauza trepidaților ar fi putut să cedeze. Iată că nu s-a întâmplat nimic, totul s-a realizat conform planului și în final, există uh, trafic în Râșnov, dar el se realizează prin acest pasaj subteran, iar uh, turiștii care vin au parte de turism civilizat, uh, pot vedea toate clădirile istorice din această zonă, dar și peisajele de o de frumoase fără să fie atenți uh, la mașinile care împânțeau zona uh -huh. și fără să mai aibă grija parcării, atenție încă o dată, era un, un punct important pentru cei care ajungeau aici. Da, mulțumim foarte frumos, mulțumim. Cristina. Mulțumim Cristina. Nu. Și am pasajul ăsta de la intrarea din București de pe DN1, ăla pe aerogări, nu? E un șanț că e un șans. Da, un și -a șanț, a durat vreo doi ani să l fac, a? Da, Dar peste care s-a pus un capac uh -huh. de beton. Asta este. A durat tot vreo 2 ani și ceva, 3 ani, a fost circulația oprită acolo. Au murit niște oameni săraci. Mă gândeam că spunea că e singurul loc unde centrul e complet pietonal și Iași centrul e pietonal. O parte, Bulevardul Ștefan cel Mare, pe vremea când locuiam la Iași, era pietonal doar în timpul weekendului. Acum e pietonal non-stop, sigur au tăiat ca să fie sigur din zona respectivă, ca să facă spațiu. Și centrul vechi din boate. București ar trebui să fie complet pietonal și rezultatul e că parchează mașinile peste tot, intră mașini, trambalează pe acolo, e atât de rău Încât s-au stricat bordurile Și s-a sezizat avocatul poporului da, <laughs> da, da, da, da, da, da, da Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM În cei you don't care We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 Tells me that J de la Joe Cocker 8 și 38 de minute să ne lansăm ușor pe internet mm -hmm. nu vi se pare că pe vremuri era mai politicoși că oamenii erau mai politicoși așa să mai des bună ziua mulțumesc serios vorbesc și de nu adevărat. doar în România cred că așa în general Perfect. era altrit. o bunicuță din Marea Britanie a cucerit internetul după ce nepotul ei a postat online captura de ecran cu o căutare a doamnei pe Google bine lumea s-a schimbat în general dacă și bunicuța e pe Google da. Are 86 de ani, doamna Folosește din când în când un laptop Nepotul a vizitat-o într-o zi A folosit laptopul la un moment dat Și a găsit o căutare recentă pe Google Făcută de bunica lui Bine, nepotul a verificat-o Ia da, să ce mama e pe laptop Mamare, ce cauză. Căutarea era așa Ghinimele, vă rog Deci a intrat pe Google și a scris Vă rog, convertiți aceste cifre romane MC, MX, nu știu ce Mulțumesc Adică, mă rog, 1998 în... A căutat un an. Da. În cifre romane. Deci cum e să scrii, vă rog, pentru Google, știi, în aia. Și am întrebat-o pe Nana, cum îi spune pe bunica lui, de ce a folosit Te rog și mulțumesc, a explicat doamna respectivă, și se pare că ea crede că există cineva în sediul Google care este responsabil de căutările oamenilor. Ce naivitate încântătoare! Da. Când eram mici, nu credeam că în televizor sunt niște oameni mici, mici, mici, sau în radio. Nu ne Da, aveam un radio mare de la Culămpii. Și cânta Aurelian Andreescu Și mă, mă uitam în spate Să văd cum a intrat Aurelian Andrescu În radio ăla și cum stă Da, da. asta dacă aveai un radio La priză, conectat la priză Da, pe păi era de la culăm Dar imaginează-ți că eu mă uitam la un aparat de radio de la portabil <laughs> Și mă imaginam cum vine muzica Prin baterie <laughs> <Ce trecut. laughs> Și avem senzația că totul e Undeva în baterie și de acolo este Da Asta e, poate că doamna credea că la Google chiar sunt niște persoane adevărate care chiar văd cererile și răspund instantaneu sau poate că nu, dar în mod sigur e foarte politicoasă, are politețea asta de încântătoare cum de modă veche. Adică, știi, pe principiu, domne, nu știm dacă vorbim cu un robot sau nu sau mm -hmm. cine o să vadă vreodată ce am scris aici, că și asta e. Doamna s-a gândit, băi, trebuie să fii politicos întotdeauna chiar dacă te vede cineva sau nu. Știi, e bine să fii curat, să fii îmbrăcat, să fii politicosă. Așa, deci mai bine să fiu politicos. Cam asta e filozofia de viață a acestei doamne de 86 de ani. Pe de altă parte, potrivit lui Stephen Hawking, curând, dacă în curând vom fi sclavi roboților, e bine să fim politicoși cu ei că de pe acum. să nu riscăm. Da, da, avem probleme ulterior. Nepotul a făcut o captură de ecran de pe laptop, a postat-o pe Twitter, unde s-a viralizat imediat la nivel global și au primit au primit răspunsuri amuzante și politicoase de la Google mare din Tare, da. Păi Google i-a transmis pe Twitter Google, google Marea Britanie. a spus, într-o lume cu miliarde de căutări a ne-a ne făcut să zâmbim. Ce drăguț. Și google mare, american, a spus, mulțumim foarte frumos, nu era nevoie de mulțumesc. A, și apropo, ce, ce ați întrebat în înseamnă 1998. Foarte frumos. Da. Google România, probabil că a răspuns, am terminat programul. programul. <laughs> Reveniți mâine. <laughs> Now <laughs> you <laughs> walking smiley la Europa FM smiley vine la live pe plajă 29, 30 și 31 iulie, 3 serii magice pe plaja dintre Venus și Saturn. Acum e, nu? Mhm. Da, da? E de drum? Uh -huh. Gadget Man, news. Că am crezut da. că e de FM. Da, avem un gadget foarte interesant. Este televizorul care alungă țânțarii. Hey, aș. Da, filiala indiană a LG Electronics, de ce răzma? Filiala indiană. Dar mă, mâine, nu râde, este o piață absolut gigantică. E uriașă, filiala indiană a LG. A început să vând aici televizoare cu funcția Mosquito Away. <laughs> nu mai de e important. Practic, da. televizorul emite ultrasunete pe o frecvență inaudibilă pentru oameni, dar care au capacitatea de a îndepărta țânțarii. Uh -huh. Deci cum făceau cu, băi nu și cu Romică și Sociu pe vremuri, știi, <laughs> Dar nu putem asta. să avem și noi cu primari away da. opțiunea asta așa, să scăpăm de ei. Practic, zice compania, undele respective sunt foarte enervante pentru țânțari. Ceea ce îi face să plece. Sau să muște mai rău. Da asta vreau să spun. Eu aș fi foarte prudent cu povestea asta. Adică mi se pare oricum țânțarii foarte enervanți. Mm -hmm. Acum să enervez niște creaturi care oricum sunt enervante și mă atacă, eu aș fi. Mi se... Ești pe pace. golerici. colerici. Da. Polerici. <laughs> Întrebarea e dacă undele astea pot fi mai înervante decât mugurciu-vica, de exemplu. Mă Televizoarele cu funcția Moschita Way au fost puse la vânzare săptămâna trecută. Grupul țintă sunt persoanele cu venituri reduse din anumite zone ale Indiei, unde există populații de țânțari care transmit boli periculoase, inclusiv virusul Zika. Hmm. Tehnologia asta rămâne activă chiar și atunci când televizorul este închis. Tehnologia asta a fost certificată și de un laborator independent indian. Adică laboratorul a zis merge, funcționează, știi? Băi, este reclama aia la tele Nu știu dacă ați remarcat-o. Sunt posturile noastre de știri, în... sunt ce ai mult da. timp liber Nu nu știu. am marcat timp... la teleshopping. Am avut, dacă îți aduc aminte, am avut mult timp liber o lună am stat în pace, la da, dormit da, da, ce, se ce se da. Deci, da. da. Deci sunt posturile noastre de două categorii, utile și de știri. Așa. Posturile de știri difuzează nu difuzează știri în România, da, în afară de 24, cred, da. Difuzează niște talk show-uri cu aceiași invitați și pe același subiect în fiecare zi de ani de zile, și teleshopping. Asta e jumate din program e numai teleshopping, este incredibil. Și una din reclamele la teleshopping este la nu știu ce aparat, cred că știu și nu, pot să-i zic numele. Da, zic. Pestripeller. Da, știu și nu. <laughs> Ia uite-l! nebunești, pestripeller. Așa, care uh, nu omoară gândaci și șobolanii, da, deci îi, deranjează, îi cam deranjează cam așa este e și îi nu mă gândesc la asta de permanență deci vine aia și sunt deranjați așa știi și și obrazul știi șobolanul vine și bă nu ți e rușine un pic nu vezi cum sună aici în casa asta ce porcărie îngrozitoare foi ceva că suntem foarte deranjați practic au găsit variante de a răspunde cu aceeași monedă că dacă ei ne deranjează pe noi se și noi pe ei astea caia ca știi cum te... sunt unii care adică eu m-aș duce când latră un câine și nu te lasă să dormi noaptea merită pândi și când îl vezi că doarme, este nu să-l Da, să-l lati la el. Și... <laughs> îți place, mă? Îți place acum? Îți place să nu te lasă cineva să dormi? Ia de aici! Da. Revenind, asta e, tehnologia asta a fost implementată de LG și în aparate de aer condiționat și în mașini de spălat în India, în zonele sărace, TV-ul ăsta e disponibil în două versiuni. Una de 400 de dolari și alta de 700. Aia de 700 e full option, cred. Are piele și fară cu Deci amărâții din India și permite televizoare de, de 400, 400 de dolari? De deci, E pentru ei păi și targetat. Ce, Pentru păi și... oameni necăjiți. Da, păi și ce? La noi n-ai văzut ce mașini scumpă păi sunt pe străzi? Acolo. Și ce? Ți se pare că noi suntem mult mai bogați ca indienii Bravo. din zonele sărace? Da, mă, dar totuși 400-700 da. de euro ce? în India? Asta e. Da. Bine, am și acredit da. cu buletinul. Da, la noi s-a inventat de mai multă vreme Adică dacă ăștia sunt la Moschito La Țânțari Nu este mai sus pe linia evoluției În România s-a inventat de mai multă vreme televizorul care, te care alungă telespectatorii Adică sunt posturi care, la care nu te mai poți uita Și asta este, fără ultrasunete Pur și simplu cu ce se întâmplă în studio Difuzezi ce se întâmplă în studio și asta e Schimbă canalul telespectator 8 și 50 de minute, rămâneți prin preajmă. unde e semnalul de concurs? La Ioana, îl ține bine Hai mă Ioana Să știți că dacă nu avem concurs doar din cauza Ioanei E treaba asta, nu glumesc Nu a venit semnalul Darlin, darlin the back on now watching, watching.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 Thank you.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 show 3 de minute, avem semnal de concurs după ora nouă în deșteptarea. Deci după nouă, dacă știți parola pe care colegii mei au difuzat-o weekend și tot weekendul, și weekendul, așa, da. asta vreau să spun, puteți câștiga o vacanță Atât în weekend cât și tot da. weekendul, pe toată durata zilelor de sâmbătă și duminică. Nu Suntem de Rusalia acum e sărbătoare. Asta, da. E de înțeles. Înțelegi? Se mai întâmplă și de asta. Luca a pregătit patru întrebări pentru dublu sau nimic și 800 de euro. Da. Asta asta putut. Aveți o șansă în plus astăzi să răspundeți dacă, nu știu, dacă sărbătoriți de Rusalii, în general, dacă aveți o șansă în plus să câștigați astăzi la dublu sau nimic. Da. tot da, totul după de la 9. Vara asta ocupăm Marea. 29, 30 și 31 iulie. Europa FM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 Misează spațiul din casă cu electrocasnicele Electrolux și Zanussii. La eMAG le găsești cu până la 20% reducere. Intră acum pe eMAG și cumpără aragaz Electrolux cu grill, rotisor și cu cuptol cu autocurățare catalitică la prețul promoțional de 1079 lei. eMAG. Online. Vă mulțumesc!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 e ora no, buona divinanza! Ioana Brustul Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vremea va fi călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Izolat canicular în Muntenia, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 29 și 35 de grade. În sud în est și în centru indicele temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități. va ploi de scurtă durată vor cădea în vestul și nordul țării, de diseară însă instabilitatea atmosferică se va accentua, iar în Banat și Crișana vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, și și izolat grindina. În capitală se anunță o zi călduroasă, maxima va ajunge la 34 de grade. Este închetă în județul Suceava după ce 11 copii și 10 adulți care se aflau într-o excursie în Bucovina au ajuns la spital cu toxi alimentară. Autoritățile sanitare au sesizat și poliția să facă cercetări în acest caz. Transmite Sorin Saizu. Grupul de 21 de excursioniști din Târgu Mure se afla de puțin timp în Bucovina. Atât copiii cât și adulții au fost nevoiți însă să își întrerupă excursia și să meargă la spitalul de urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, unde au fost diagnosticați cu toxinfecție alimentară. Este vorba despre 11 copii și 10 adulți care au început să aibă simptome de intoxicație după ce au consumat mâncarea livrată de o firmă de catering din Suceava. Atât copiii cât și adulții au avut grețuri, vărsături și dureri abdominale, astfel încât au fost adus la spital cu ambulanțele. Pacienții au primit tratament medical de urgență și sunt în afara oricărui pericol. Poliția a fost anunțată despre incident și face acum cercetări, polințaizul Europa FM. O creangă dintr-un copac a căzut aseară în zona unui loc de joacă din parcul Cismigiu din capitală. Patru copii cu vârste între 3 și 6 ani și două femei au fost rănite ușor. La fața locului au ajuns două echipaje smurt. Noi am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al ISU București, Daniel Vasile. În parcul Cisnigiu s-a desprins o creangă dintr-un copac care a rănit doi adulți și trei copii în vârstă de 3 până la 6 ani. Era un spațiu amenajat pentru joaca copiilor. În momentul în care creanga s-a desprins, au fost mai multe persoane care au fost surprinse de căderea acestea, însă doar acestea sunt rănite. În Buzău, o femeie și fiul său de 9 ani au ajuns ieri la Spitalul Județean de Urgență după ce mașinuța unui carusel în care se aflau a căzut de la 2 metri înălțime. Instalația a cedat din cauze tehnice, arată primele date ale anchetei. Peste 70% dintre candidații care au susținut prima probă a examenului de bacalaurat sunt utilizatori experimentați ai limbii române. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, aproape 80.000 de candidați din aproape 114.000 au obținut certificatul de utilizator experimentat. Cum arată restul procentajelor, ne spune Dana Chima. Restul candidaților evaluați în cadrul probei orale de limba română între 13 și 15 iunie a obținut certificat de utilizator avansat 20,21% și de utilizator la nivel mediu 8,20%. Peste 2000 de candidați dintre cei înscriși nu s-au prezentat la examen, iar 18 dintre cei care au mers să susțină proba au fost eliminați pentru tentative de fraudă. Următorul examen este cel în care sunt evaluate competențele digitale și se va desfășura începând de mâine până vineri pe 24 iunie. Probele orale se vor încă încheia cu evaluarea competenților lingvistice între 27 iunie și 1 iulie. Probele scrise vor începe luni, pe 4 iulie la limba și literatura română, pe 5 iulie la limba și literatura maternă, pe 6 iulie proba obligatorie a profilului și 8 iulie proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate pe 12 iulie. Bonurile fiscale în valoare de 79 de lei emise în data de 20 mai au ieșit câștigătoare la extragerea organizată ieri. Fondul total de premiere al loteriei bonurilor fiscale este de 1 milion de lei și va fi împărțit la cel mult 100 de persoane. Iana, mulțumim pentru știri Sport, Luca Pastia. Buna dimineața, România a terminat pe ultimul loc în grupa A de la Euro, învinsă cu 1-0 de Albania în meciul decisiv pentru calificarea în optim. Sadiku a marcat cu câteva minute înainte de pauză, când a profitat de o gafa a defensivei. Iordănescu a început repriza a secundă cu Sân Mărtean în locul lui Prepeliță, dar în jocul echipei nu s-a schimbat mare lucru. Alibeca a ieșit accidentat în minutul 57 și a fost diagnosticat ulterior cu întorsă la genunchi. Intrat la jumătatea reprizei, Andonea a avut cea mai importantă ocazie a tricolorilor, a Angel Iordănescu nu a demisionat după meci și a îndrumat pe ziariști să discute cu Răzvan Burleanu despre viitorul său la echipa națională. Selecționerul a mai spus că nu are ce să le reproșeze jucătorilor, mai ales în privința atitudinii și că rămâne cu satisfacția prestațiilor bune din meciurile cu Franța și Elveția. Iordanescu a ținut să mai sublinieze odată că tricolorii nu prea joacă la echipele de club, în timp ce Albania de astăzi nu mai este o adversară de mâna a treia. Președintele Fereferă Zvan Burleanu și capitanul Vlad Chirige și-au refuzat să ofere interviuri după meci. Amintim, albanezii nu au mai învins România din 1948, iar seara au obținut prima lor victorie la un turneu final. În cealaltă partidă din grupa, Franța și Elveția au remizat 0-0 și merg împreună în Optimi. Pogba a merită de două ori barele porții adverse în debutul meciului, iar selecționerul Didier de a amenajat câțiva titulari din primele două partide. Cu trei puncte, Albania are șanse infime să continue turneul final de pe locul al treilea. Diseră de la ora 22 sunt programate ultimele meciuri din grupa B, Rusia, țara Galilor și Anglia, Slovacia. Auzai, nu după ce că nu mai dau goluri, nu mai dau nici interviuri, înțeleg. Păi, de ce să nu mai. Dau nimic da. Am înțeles Mulțumim pentru știrile din Sport Luca Vom continua Plăcere. cu dublu sau nimic Dacă știți parola, puteți câștiga o vacanță și în această dimineață Așa că rămâneți prin preajma Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Plecăm pur și simplu noi doi și o apălam un libru. vreau să nu pierd echilibru și pentru o perioadă să nu pese dacă trece o oh, oh, raș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l -a figurat. Cuti a descrisor, n-a re scrisori, nu desfac. Iar doar mi-amintește să aici -mi ce am consumat N, Si dată simți, ca nu mai poți sta. No, no. Ceva din tine spune Hai, hai, hai Și am să plec doar eu tine, tine Undeva să nu ne știe nimeni, Fără griji și fără hate, urcă trenul meu de noapte Și am să plec doar eu tine Unde nu o să ne găsească nimeni Fără griji și fără ate, urcă trenul meu de noapte e buce departe E parte dar. Ai că trenul ăsta n-are gare Circulă țară, mai ales pe timp de vară Urcă și înțelepții și băieții fără școală care are toate clasele, dar nare are clasă socială O, Oraș a glombrat Și soarele a plecat că n-am de locuri de parcat Și am să plec și eu că întotdeauna L-am urmat, sunt luminezi să drâng chiar și atunci când e în sărat no, no, no, no Și când că nu mai poți Să stai Ceva din tine spune Hai, hai, hai Și am să plec doar Eu cu tine Undeva să nu ne știe nimeni. Fără griji și fără Acte, Urcă Trenul meu de noapte Și azi vede Dar Unde nu o să ne găsească nimeni Fără și fără alte Bun că trenul meu de noapte Me duce parte Ca vântul, ca gândul Și ne oprim acolo Unde spune stoppă mântul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 FM 9 și 9 minute, două evenimente marchează anul 2016. Primul dintre ele, dublu sau nimic, concursul pentru care încep înscrierile peste doar câteva minute, unde premiile de 800 de euro și doi 2, Ian Electoral, A alegeri, da, întoana, exact. alegeri parlamentare. Da, dacă ați uitat, să știți că. E în continuare an electoral. Adică au fost localele, urmează parlamentare. Ne mai distrăm o Au ulei acolo, circ. Stai să vezi omorul de pe lume. Da. Ce frumos e anul electoral pentru scenariștii de comedie. Bufă. Și în general pentru toți cei care vor să facă promisiuni. Și mai am mai găsit unul. Un proiect de lege depus săptămâna asta la Senat de parlamentari din practic toate partidele, mai obținut de mere. Asta e mișto. Acum cum apare câte o chestie de asta de pomană. Se bagă toți, adică nu riscă niciunul să spună alegătorul, dar tu n-ai vrut să-mi dai. E unanimitate. legitimitate. Deci, parlamentari din PSD, UNPR, PNL și ALDE, astea sunt, da, prevede că funcționarii publici nu mai pot fi dați afară dacă mai au numai 3 ani până la pensie. Ce drăguț! 3 ani până la. Bun, cred că nu se aplică la Tata Pui. Păi, de asta nu-l dau afară, că e în ultimii 3 ani, Doamne! Că... Nu, Tata puiu nu o să putem să-l dăm afară nici după pensie. Păi, da, mai are. Tata dacă a fost un politic. A fost informat înainte de meșcu, trebuie să nu-ți dai demisia, Dacă către te ani, ani pe salariu asigurat. Bun, De deci ce ăsta este proiectul, funcționarii publici nu mai pot fi dați afară dacă mai au numai trei ani până la pensie, acum, sigur, tot respectul pentru, pentru persoanele care se apropie de pensionare, desigur. Dar întrebarea e, de ce să fie protejați doar funcționarii publici, de ce nu toți angajații din România? Mă, mai ai trei ani până la pensie să nu te mai poată da afară nimeni. Argumentul inițiatorilor este că, evident, după o anumită vârstă, e foarte greu să te angajezi dacă rămâi fără loc de muncă. Firește, da? Uite, în expunerea de motive la propunerea asta legislativă se precizează în felul următor. Zice inițiatorul sau zic inițiatorii. Știm, de asemenea, că după vârsta de 55 de ani, pe acești cetățeni nu îi mai angajează niciun operator economic. Foarte corect, din nou. Dar de ce doar pe funcționarii publici? Știm foarte bine că uh, nu îmi mai angajează nimeni după 55 de ani, orice român are problema asta. De ce să discriminăm? Adică să fie pentru toată lumea. Și de ce să fie granița la 55 de ani? Mulți nu se mai pot angaja nici după 50, nici după 45, nu mai bine îi protejăm pe toți românii care au prins un loc de muncă la un moment dat, să zicem, Asta să e, nu mai dea ai, afară nimeni niciodată. Ai apucat să te angajezi nici da. pe viață. Și băi, e o problemă, adică pe de altă parte, mulți români nu se pot angaja nici măcar la 18 ani, când termină, cum termină și ei, liceul cu sau fără bacalaureat. Și trebuie să trăiască vieții de ei, știm foarte bine, pe banii părinților săracii de ei, că conducând mașini scumpe, omorându-și plictiseala prin cluburi aglomerate, noapte după noapte. Păi, de ce să nu-i protejeze nimeni? Adică la ei nu ne gândim acum, un an electoral, ce ei nu votează? Deșteptarea! Cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM.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 Și 15 minute, încep înscrierile pentru dublu sau nimic, 1769 este numărul de SMS, unde va așteptăm evident SMS-urile cât mai multe. Scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și câștigați 800 de euro în dimineața asta. Ia să vedem unde sunt întrebările. Ce, ce, cine și în ce. Hai ah, că e simplu astăzi. <laughs> Așa, mai rezonați. <laughs> Bun, 800 de euro puteți câștiga la dublu sau nimic 1769 SMS cu tarif normal, un SMS sau mai multe uh, SMS-uri trimise, mai multe șanse de a intra în concurs. Scrieți dublu numele vostru și localitatea în care ascultați Europa FM. 9 și 16 minute, o videoanițoară este în Franța, ne transmite peste doar câteva minute de acolo impresii după fabulosul match de meci de seară. De ne neuitatul meci. Hai să meci. vedem cum s-a văzut meciul și din Franța. Zic că poate am văzut noi greșit aici. Da. Cu tata Puiu, cu ăștia. Domnul a fost acolo. Hai să vedem. An. O video Ianițoaia în direct peste 10 minute. Rămâneți cu noi!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 Ai ales Europa FM. Mă bine dispune dimineața. E muzică așa pe toate gusturile. Nu pot să ajung la serviciu, nu dau drumul la radio. Pune spre ascultăm Europa FM. Muzică foarte bună, emisiuni super tare, cel puțin dimineața și emisiunea de la unul și un sfert al lui Moise. Temele lui Moise Gura nu pot fi decât apreciate. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine.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 și cu dinții și apoi să chem pântul, Să ne împrăștie trupul într-o mie de zări Dar să nu dai niciodată dragostea Dar să nu iei niciodată dragostea Fiindcă atunci am Să-mi prind o ei pești să-mi las să prudească un ban mare amândoi, să aud în Sau din cer cu mai amunțit să mă povor, dar să nu vei niciodată. Să-mi iei tot cea mai scump pe lume Pot să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei poți să mă lași singur într-un loc anume De unde să nu pot vreodată să mă întorc la mei Dar să -mi... niciodată dragostea Holograf la Europa FM de dorul calificării o să suferim noi mult și bine pentru că ea nu o să mai vină prea curând, cred. Ovidiu Anițoaia a văzut meciul din Franța, meciul de-asteară cu Albania de la fața locului. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, hai să zicem așa, deși nu prea e bună încă nu ne-am trezit dintr un pisulât, nu numai că am pierdut, dar am pierdut practic fără trebuie a trebuie să recunoaștem că Victoria Albanii a fost una meritată, echipa lor a arătat mai bine, a fost mai fie. Trebuie să ne împăcăm însă cu situația, să recunoaștem că asta am ajuns, suntem mai slabi decât cei mai slabi pentru că, vorba aia, albanezii erau clienții noștri și iată au ajuns să ne trimită acasă de la turneul final. Este un eșec și trebuie un moment, eu nu știu dacă de panică, dar un moment de analiză să ne dăm seama Că am rămas de căruță și să ne apucăm de treabă. Da, care a fost senzația din tribune domnului Ioanițu Au fost compleșiți avem de echipă, importanța miciului? Să o echipă să... neputincioasă. A, e greu de... E greu. În jurul unui eșec se poate broda în fel și, și chip. Până acum ziceam că nu-l folosește pe Alibec. Iată că l-a folosit pe Alibec. La presiunea tribunei l-a introdus în repriza a doua și pe Sân Mărtean. Lumea i a scandat numele sunt mărtean altfel nu știu dacă Iorgenescu ar fi operat această modificare. În esență, a făcut cam tot ce se putea face, dar cu întârziere vinovată și oh, știți cum e în urma războiului mulți vetezi arată. Echipa nu n-a fost pe picioarele ei, cauzele sunt multiple și atunci, avem un campionat prost. Slab, avem stranieri slabi care sunt mai degrabă rezervele pe la echipele lor de publicale ieșite din comun ca, ca valoare. Mă rog, sunt prost cu fotbalul. El e de condus după ureche, ceea ce mă privește, dacă îmi permite să apreciez. Nu, nu e o situație atât de simplă. Până la urmă echipa națională nu e decât a fotbalului dintr-o țară, iar fotbalul din România merge prost. O tot spunem cu, și cu partea de vinovăție a presei, dar asta e situația. Dar la noi, ca și cum fotbalul în Albania strălucește, adică până la urmă situațiile sunt cam acolo și cred că a fost o chestiune și de noroc aseară pentru albanezi și de este dorință. De noroc, Aia cu dorința și-au dorit mai mult victoria, credeți că a ținut aseară? când a, afară de, de para lui n-am avut ca niciodată. Deci când am încasat un un gol ridicol. Știți unde joacă, băiatul ăla care ne-a marcat golul? Care a marcat Sadic, golul de... La Vaduz. În Liechtenstein. Păi în Liechtenstein Lichtenstein un oraș mai mic decât Caracalul. O țară care e mai mică decât Caracalul. Da, da, evoluează ce în preteni. campionatul Elveției, vă rog. Ce preț nu e adevărat. Este împrumutat de FC Zurich la Vaduz în Liechtenstein. Da, da, da, nu, dar Vaduz joacă în campionatul Elveției. E bine joacă, dacă și Vaduz a ajuns să joace în satinul. <laughs> dar Că ne comparăm cu că nu știți de, la de, pe, de pe lume. Noi ne-am bătat cu apă rece, am bătut Georgia cu cinciunii, imediat am speculat că Georgia a câștigat în Spania. Nici un neamica, nu au nicio legătură cu ce se întâmplă. Eu îi ordănesc că are partea lui de vină din păcate nu e, sau din fericire nu e singurul, vinovat. Tot fotbalul nostru este, este bolnav. Cum se spun, vicii de societății noastre în mare măsură se transferă și se regăsesc în, în fotbal. Trebuie să măcar asta să înțelegem din aceste europene. Ce putem și că putem mai puțin decât am imaginat. Noi care la un moment dat vorbeam de semifinale, de am auzit voci care pronosticau că România poate și câștice campionatul european. Asta era, era de râs, da. Mă rog, în loc să râdem, ne-am făcut de râs. Domnul Ionițoaia, mulțumim tare mult! Uh, și eu vă mulțumesc! Drum bun vă spre răspuns. casă! mai bine, mulțumesc! Numai bine! bine. Ovidiu a trimisul special al Gazetei Sporturilor în Franța, a fost în direct cu noi în această dimineață, în deșteptarea. Hai să jucăm dublu sau nimic și să așteptăm odată semnalul, semnalul ăla de ăla, da. concurs, că nu știu când... Hai. Cu Vlad Petranu și George Dafiu. La Europa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 Mr. Frisky. Hold it up. Don't I don't. liniștea asta. A? Concurs! La 9.36 în sfârșit auzim semnalul de concurs 0372069599, Dacă știți parola pe care am dif au difuzat-o colegii mei vineri sau în acest weekend puteți câștiga o vacanță. De altfel avem o vacanță în fiecare zi pentru voi. O vacanță la mare... Emilian, bună dimineața! Bună dimineața! De unde ești? Câmpina Prahova Câmpina Prahova Te-ai uitat la mecea seară? Da, m-am uitat Și De, de ce, ce ești așa vesel? Da. M-am uitat Ce să mai facem? Ce ne să, da, să facem? În continuare Am înțeles, Emilian Ia să vedem, poate să facem o bucurie în dimineața asta Zină, care e parola? Chef pe plajă! Chef pe la mare! Plajă, la mare! Hey! <laughs> Cu cine pleci M la mare? Cu soția. Cu soția. Yeah! <laughs> yeah. <laughs> Bravo, domnule. Bravo, Când ce ai auzi? om? Ce om, da? Când ai auzit parola? Vineri. Yeah. Yeah. Yeah. La Dino. Yeah. Vineri la Dino. face plinu. Dăi, da. Dino asta dă și parole, face și plinu. Are și Pinu, e în Si Și ți-a notat-o soția pe o hârtiuță Ai grijă, da, dacă te sună da. puiule Mai era o parolă acolo, vei să și pâine <laughs> Dar nu părea totuși a parola. Bine, chef pe plajă este parola pe care o așteptam Felicitări Emilian, pleci la mare Mulțumesc, Mulțumesc. Felicitări Avem uh, și astăzi o parolă, deci și mâine o vacanță Dar parola vine după ora 10 la Ciprian Vine Sorin, cine mai e, Teddy nu? Toată lumea avem. Uh, Ștefan, hai zi Ioana. Toată lumea <laughs> Avem dublu sau nimic Imediat, rămâneți cu noi 9 și 38 de minute 41 de minute, dublu sau nimic, dublu sau nimic, dublu sau nimic, la Europa FM. Vineri am reușit să dăm banii, nu? 800 de euro parcă da banii vineri, poate îi dăm și astăzi. Mergem la Brăila, Alina e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Alina, ce bună faci? Bine, am emoții. De deci, ce, Alina? Pentru cine ai emoții? Pentru mine. Pentru tine ai emoții, nu? Da. Hai, mă, Alina, nu trebuie să ai emoții, avem întrebări simple astăzi. Suntem și noi supărați după... Ce România nu s-a calificat mai departe Am luat bătaie de la Albania Te-ai uitat la meci? Nu Nu te-ai uitat la meci? Nu, nu, nu Deci nu te-ai influențat asta Bine păi, ce să zic Uite, avem așa astăzi 800 de euro 4 întrebări Tu ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare Ok Te ajută cineva astăzi? Uh, soțul meu Soțul tău Nu sunteți no. la serviciu Sunteți liberi? Suntem liberi, da Bravo Bine, te poți opri să știi împreună cu soțul mai devreme și rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv sau dublezi de fiecare dată și mergi până la capăt, ceea ce okay. pe luca pe l-ar face cu, uh, fericit astăzi. Da. Bine, hai, mult, uh, mult succes! O luăm de la Mulțumesc. 100 de euro sau de la cât vrei să începem azi? De la 100. De la 100. 100 de euro. 100 de euro, Alina. Apropo okay. că sunteți liberi. Alina spunem ce sărbătoresc de Rusalii creștinii. Um... Da, nu. Ziua liberă. O zi liberă, da. De ce n-ai zis? De Rusalii creștinii din România sărbătoresc o zi liberă. ce cu Luca? Asta -i. Da, Ei nu m-ați întrebat și voi altceva. Dar de ce suntem noi liberi azi? Ca așa s-a dat. E sărbătoare religioasă într adevăr, da. Dar nu știu ce reprezintă. Nu foarte bine. Noi l-avem noroc, noi noroc cu Luca. Luca e creștinul nostru, cel mai creștin dintre noi este Luca. Eu se mă ocupă de treburi de genul ăsta. Zine Luca. Pogorirea Sfântului, Sfântului Duh. Duh. Ah, vezi? Ai aflat, ai a spus da. soțul acum. Hmm? Da Asta e Of, of, of, Hai nu fi supărată, n-am fost noi supărați după meciul de-aseară Ce să fii tu supărat acum pentru 100 de euro Mâine avem 1600 Mulțumim, mai bine Mulțumesc, eu. la revedere Ciao. Mâine avem 1600 de euro De ce zâmbiți? Știu, mă, mă întreb ce mare mucenic e mâine Ca să verific și Hai, da, mă, stai puțin, că vorbim o sărbătoare mare. Am citit și eu, domnule, că asta e ideea, e să spui întrebări, domnule. Eu nu înțeleg cum avem închinionul ăsta. 85% din țara asta tot se declară și Cum să nu știi așa ceva? Mă, că se mai întâmplă <laughs> acum. Po bune? <laughs> Profităm de momentul ăsta să vă reamintim că mâine avem 1600 de euro la dumneavoastră nimic. Asta e ziua marelui mucenic, Luca. <laughs> There's nothing you can say or do for me And I don't want a miracle La share, 9 și 47 de minute. Dacă tot n-a mers uh, cu dulz sau nimic, am zis să încercăm cu niște bere. Da, s-a descoperit că muzica schimbă gustul berii. Cum cu... noi, vă Da, fiți atent. un studiu recent, e științific, măi, spune sinestezie. Aoleu. N-ai tu treabă. Deci un studiu recent făcut în Belgia a arătat că muzica poate schimba gustul băuturilor și al alimentelor. Scriereador.ro După câte berii... De la, adică că... f... de la câta în colo e valabilă chestia asta? Băi, tu ai fost la Robbie Williams, s nu da. da, da, da, am Înțeleg fost. Înțeleg că acolo muzica lui Robbie Williams s-a schimbat total gustul berii. În sensul că nu-ți gustai nimic. Nimeni n-a gustat niciun pic de bere. Da. Și pe de altă parte, la noi, muzica asta a făcut din salam un animet total nedigerabil. Deși... Da. Pentru realizarea acestui studiu, cercetătorii au oferit voluntarilor același tip de bere. Însă ei au consumat-o pe fondul unui Acompaniament muzical diferit Concluziile au arătat că în funcție de muzica ascultată Participanții au descris băutora În mod diferit în funcție de stimuli sonori Deci în cazul unui fond Melodic dulceag Precum uh, muzica din filmele produse de Disney Berea li s-a părut voluntarilor mai dulce Aoleu Alba ca zăpada da. Cât și cei șapte al, al, Albă ca zăpada nefiltrată E asta, da. cred Eu m-aș uitat după copii. Bere din gru. Adevărul că dacă bei bere nefiltrată E mai dulce decât Uite, poftim de -se Aici o filtrează albă ca zăpada Hai să terecem, da? Da Sunetele stridente au transmis Impresia unei oprește... Te rog. Sunetele stridente au transmis Eu sunt eu nu știu ce a pregătit zafa asta amiguroasă. Deci sunetele stridente au transmis Impresia unei băuturi mai puternic acidulate Poate prea acidulate Ia yeah. oh! Au <laughs> Ce asta, frate? Asta e la Tornero Asta e Implantul la frizerie Și dacă vrei să punem și mai mult acid, fii yeah. atent oh! Numai bule ca... Mă, mă, cum am fost noi cu oatoa asta Ca în meciul cu Albania de asara Am fost la Eurovision Ia acid <laughs> spum, Mă spumă Așa, da. ultima Aici sunt curios Tonurile de bas fac ca berea să pară mai amară Bas, ai zis? Da, basia. Ah! <laughs> da Sărace, de lapte? Deci, Numai berea amară da. Amară berea ca viața. Da, asta e Deci aveți grijă ce ascultați Dacă că ascultați vaci, berea e amară Deci nu ascultați vaca atunci când beți o bere Că vi se amărește berea 9 no, și ce 50 de minute Avem invitați mâine dimineață În deșteptarea În cascați, uitat Vița de vie Sunt liber sau Așa ceva Nu fii tristă Vita de Vie e liber, vorba a cântecului mai trec pe la voi, poate marți, poate joi. De data asta o ales ziua de marți, așa că mâine dimineață primim vizita băieților de la Vita de Via o piesă nou-nouță, disponibilă zilele acestea doar pentru fanii, fani, adevărați, dar de mâine disponibilă și ascultătorilor Europa FM. Abia aștept. Da? Uh -huh. Mâine live în deشتătarea cu Vița de Viena 9 și 54 de minute. Domnul Dinu are Pinu. Are și parola pentru vacanța din fiecare dimineață de la mare. Așadar, multe motive ca să rămâneți alături de Europa FM, nu mai bine. Toate bune. Go, Sam, Vara asta ocupăm marea. Ah! 29, 30 și 31 iulie.